Потім Джованна з гордістю і навіть піететом показала відео, яке вона записала в Метийському поселенні. Софія напружилася від хвилювання. Так, це була різдвяна вистава. Спершу на екрані з'явилися милі собачки. Вони кумедно висолопивши язики, Тягнули у пряжку, якою керував Йосип, схожий на німців під Москвою, закутаний, як мумія, врізне лахміття. Потім була надзвичайно зворушлива сцена пологів. За індіянським звичаєм, руки породіллі прив'язали до верхньої балки тіпії. Поки вона тужилася, діти й дорослі навколо допомагали їй, вигукуючи «Ну давай, ну ще раз, ну ще раз». Щоправда, під час перейм з бідної Марії зліз віночок, що невідомо як опинився на її голові серед лютої зими, і закрив її праве око. Навколо тіпі стояли карибу і, махаючи своїми велетенськими рогами, також переживали за Марію, видаючи звуки, подібні до волячого ремигання. Фінальна сцена вертепу всіх підкорила. Адже це був апофеоз політики мультикультурності. Начальник посту Hudson's Bay Company, британець за походженням, заспівав куплет французькою мовою з жахливим англійським акцентом. Французький трапер заспівав куплет англійською з жахливим французьким акцентом. І лише Марія співала чистою англійською мовою, тримаючи в руках Ісусика запеленаного за старим індіянським звичаєм. Софія озирнулася по залу. Глядачі, включно з отцем Боніфацієм, витирали очі хусточками. Седрик, аби продемонструвати своє розчулення побаченим, голосно висякався і театрально схлипнув. Під час прийняття Софія підійшла до професорки антропології Джованни і подякувала за титанічну роботу, яку та здійснила разом зі своїми студентами і аспірантами, чого не вдавалося зробити місцевим дослідникам. «Ну, ми ж професіонали» скромно зазначила Джованна і в свою чергу поцікавилась. «Тут у вашій громаді є один своєрідний тип. Я маю на увазі місцевого органіста. Я б хотіла відвідати його завтра і записати з ним інтерв'ю. Де він мешкає?» «Власне, – зам'ялася Софія, він ніде не мешкає». І додала – наївно, як Барбі кліпнувши очима. Ну, як він може десь мешкати, якщо він привид? Едмонтон, Канада, 2010 рік. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська. Звукорежисер Костянтин Косик, Київ, 2012 рік.